Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Matsson. Vi har ju pratat om... Och vi upptäckte att det var så otroligt roligt att försöka lista ut bakgrunderna till varför vi säger som vi säger i talesätten. Vare sig det handlar om att det ligger en folkloristisk förklaring, ett folktrofenomen kanske som har stannat kvar i ett talesät. Eller att det är någonting som egentligen har att göra med ett gammalt samhälle, hur man bodde, hur man arbetade och hur man verkade. Jag tänkte att vi skulle ta och börja med kläder. Vi har ju ett uttryck som heter Ta inte i så du spräcker livstycket. Ja, jag tror inte det där uttrycket är så här väldigt gammalt. Men eh, när jag hör det så, så förflyttades jag tillbaka till min egen barndom för att jag hade nämligen livstycke. Och jag kommer ihåg liksom... Med struntbeband. påklädningen på, på liksom på varje morgon då skulle man alltså först ta på sig ett linne och sen utan på det ett livstycke och utan på livstycket så var det en korta där man knäppte då fram till och livstycket det hade bland annat funktionen att där hade man ju då så att man kunde ha långstrumpor med strumpeband så det hade alltså även pojkar på den tiden och vi är tillbaka då i 40-talet 1940-talet och det här Uttrycket, ta inte i och spräcka spräcker livstycket- det tror jag är ett lite retsamt uttryck- som, där man liksom antyder att den som man vänder sig till- eh, fortfarande är ett barn som har livstycke- med, med sådana här eh, detaljer som långstrumpor- och strumpeband och sådär. Så att eh, det eh, för att vuxna människor- Även förr tror jag kanske inte hade livstycken Utan det var då någonting som mest barnen hade Det är min tolkning av uttrycket Det finns ju en del uttryck som är mer eller mindre trevliga måste jag säga. Och ett som idag inte kanske, tack och lov, de flesta känner till Det var när man sa att man hamnar på överblivna kartan Om man inte hade blivit gift Men då kan man ju undra, vad är överblivna kartan? Ja, alltså jag tror att eh, även om, om det inte används längre så har många hört det eller kanske läst det. Och det här är ju faktiskt ursprungligen en postterm. Eh, den överblivna brevkartan, det var en förteckning över brev som inte hade avhämtats. Och, eh, en så här karta hängdes upp på postkontoret i gamla tider. Och eh, den här billiga betydelsen att man hade förblivit ogift. Den fanns alltså redan på 1700-talet, så det här är ett ganska gammalt uttryck. Och, eh, sen försvann så småningom brevkartorna från postkontoren, men uttrycket levde kvar. Mm. Nu kanske det finns en karta över brev som inte delas ut istället. Mm. Ja, <laughs> ja, ja. Då tar vi något annat här då. Man spärrar upp korp. Gluggarna när man är förvå... när man blir förvånad, då kan man så spära upp kolpgluggarna. vad är alltså en ha idé då vad går det tillbaka på. Ja, varför liknar man ögonen vid korpgluggar. Eh, ja, det kan ju vara helt enkelt så att eh, eh, det är ju faktiskt ljudportarna i kyrktorn och då, de har då liknat två stora mörka ögon. Det vet vi ju fortfarande att. Eh, kyrkton liksom alla sådana här höga byggnader kan vara tillhåll för korpar och kajor och andra fåglar och sen så har det här uttrycket fortsatt att användas men de flesta som hör det tänker nog inte på att det är en byggdetalj i kyrkton helt enkelt mm. och när vi är i kyrkan kan vi ju passa på att trampa i klaveret eller hur? Många tror nog att det här med att trampa i klaveret har att göra med pianon. Som talar, man talar ju om klaver. Men eh, klaver betyder i det här uttrycket eh, en pedal som fanns i kyrkorgen och som gav ifrån sig ett starkt ogud om man åkade snubbla mot den. och så, så att, eh, det, det spred sig då i, i hela kyrkan under högmössan. Så, så, mm. Då satt folk där i kyrkbänkarna att nu har Organisten trampat i klaveret igen. Alltså hela samhället som man levde i har gett upphov till talesätt och eh, idrotten är också ett sådant område. Och då kan vi ju börja med att fundera över var från talesättet eh, börja på ny kula kan tänkas komma från. Ja det finns i flera idrotter och lekar men är kanske mest känt från gotländsk varpa. För det är lag eller den flock som först når 12 poäng där <hör> har vunnit ett spel, eller en kula som det kallas. Och därefter så börjar man på ny kula. Det gäller att vinna två kulor av tre möjliga för att vinna varpkastning. Det var ju en väldigt enkel förklaring, <hör> ja, men visst. okänd för många tror jag. Mm. Eh, om vi då säger att en person inte är så god att tas med, har det också något med att göra då kanske? Ja, alltså det tror jag inte folk i allmänhet vet att eh, det uttrycket går tillbaks på brottning. För att eh, när man brottades förr så hette det att man tog livtag. Och eh, var det så att två unga pojkar skulle liksom mäta sin styrka då sa de så här, ska vi tagas? Så tog man alltså tag i eh, byxlinningen på den andra och försökte liksom, få omkull kull den andra. Det var att tagas. Och att någon inte var god att ta med det var helt enkelt att den skulle man akta sig för och börja brottas med för att då damp man i marken. Mm. Förr så skulle man ju kunna sitt fadervår. men om man kunde mer än det då sa man ju verkligen också han kan mer än sitt fadervår. Ja det här är en försiktig omskrivning för att vederbörande var snudd på trollkunnig. Och det finns en hel rad liknande uttryck. Att han eller hon kan mer än så och skära. Kan mer än äta och lägga ske, som man i Västgötland. Kan mer än äta med munnen. Eller han eller hon kan lite norrifrån. Och alla de här uttrycken, och de flesta måste jag ju säga är nog utdöda idag. Men de är euphemismer. En slags förmildrande omskrivningar för magiskt kunnande. Och anledningen till att det finns så här, sådana här uttryck- det var ju att det var farligt att beskylla någon för trolldom i gamla tider. För att det var ju ärerörigt att säga det, att någon var trollkunnig. Och väldigt många rättegångar som gäller trolldom- åtminstone från 1700-talet framåt, det är folk som vill- befrias befria sig från den här misstanken. Mm. Men eh, om man sa att någon kan mer än sitt fader vård då hade man ju bara antytt att här kanske det fanns någonting som var lite troll, trollkunnigt. Jag har ju en hel lista här med talesätt och uttryck. Och nu tänker jag välja ett som jag tycker är rätt kul. Och det är varken bu eller bä. Det kan väl inte vara så gammalt ändå? Jo, det är äldre än man skulle tro. Jag har sett det i en ordspråkssamling från 1600- 36. Och eh, det där är ju Frågan om att man härmar lätet Av husdjuren Bu det är korna och bä Är väl troligen getterna Och om någonting då är varken bu eller bä Då har man förankrat det i sin egen Miljö med eh, Boskap och sådär Men eh, man bryr sig inte om Att säga att eh, Det är varken en ko eller get mm. När man säger så här: varken bu eller bä Och när det går trögt på jobbet, eller det man håller på med, då brukar man ju säga att det är trökt i portföret. Och vad är alls sedan då portföret? Ja, det här används väl när ett arbete eller ett företag råkar ut för hinder av olika slag innan det riktigt lossnar. Och jag har hört att det här skulle gå tillbaka på äldre tiders slädfärder efter häst för att släden stod vintertid ofta inne på en bakgård som var förenad med gatan eller vägen utanför med en portgång men i portgången så fanns det ingen snö och därför blev föret där, det blev trögt men när man kom ut och fick snö för det, då gick det lättare. Ja. Men i portföret, där var det trögt. Ja, det tycker jag låter riktigt trovärdigt faktiskt. Däremot tycker jag det är svårare att begripa för att man säger att man är dummare än tåget. Alltså du är ju inte dummare än båten eller bussen eller bilen. Men varför är det alltså då dummare än tåg? Säger man det förresten? Ja, det är jag. inte många som Nej. säger det idag längre. Men eh, uttrycket eh, är ganska väl belagt eh, om man går tillbaka lite i tiden. Då vet du kanske varifrån det kommer också. Ja då. Ursprunget där var att de första ångloken fick namn efter kungligheter och ett av loken hette August efter Oskar den förstes yngste son som föddes 1851 och han var enligt nordisk familjeboks så kallade Ugglupplagas, jag citerar i själsförmågor underläggs med sina bröder. Med andra ord, påfallande obegåvad. <laughs> och istället för att säga dummare än prins August- som ju nästan var majestätsbrott- så sa man att någon var dummare än tåget. Vad <laughs> tycker jag, var en rolig förklaring. Ja. Eh, både du och jag, vi kommer ju ihåg vad det innebär- när man säger att man drar kortast till stråt. Eh, det går ju tillbaka på en metod- när man vill låta slumpen avgöra- en fråga Och då tar man två grässtrån. Man kan ju ta en tändstick också, kanske. Och så tar man ett längre och ett kortare. Och så döljer man stråna i handen så att bara de två ändarna syns. Det är det med en avbruten tändstick och en helt tändstick. Och så ser du de som är lika långa. Och sen så ska man dra ett av strån. Och då får man veta vem som har dragit det kortaste strået. Mm. Då ska jag fråga dig Kristina, har du gjort det här någon gång? Ja, med tändstickor. Ja, och det, jag har också ja. gjort det med tändstickor- men faktiskt också med grässtrån. Det tror jag faktiskt också att jag har. Ja, när jag var barn ja. så kommer jag ihåg- att vi avgjorde ibland frågor. Alltså, eh, det gällde då liksom två personer- och den ena skulle göra någonting- kanske först eller ja. vad det nu kunde vara. Så jag har egna minnen från min barndom- av det här att dra kortast strået. Och det gällde liksom att vara väldigt noga- de här båda stråämlarna skulle sticka upp och vara precis lika högt över handen som höll dem. Mm. Men när man sedan drog så var ju då ett väldigt mm. kort och ett annat <laughs> kunde vara längre. Ja. Så att det här är en metod som faktiskt har global spridning. Runt om i hela världen så har man avgjort frågor genom att mm. dra ett kortare, lite längre strå Eh, internationell spridning kan jag föreställa mig att också nästa uttryck på listan har det är ju nämligen det här som gäller i sällskapslivet när man försöker eh, imponera på någon, då säger man ju någon det finns ju ett sånt här uttryck man säger att man ståtar eller lyser med lånta fjädrar och det är som faktiskt många talesätt det som har blivit kvar av en gammal fabel i det här fallet romaren Fedros fabel om kråkan eller kajan som smyckar sig med påfågelsfjädrar men avslöjas. Och sen dess talar man om att lysa eller ståta med lånta fjädrar. Det är björntjänst, det går väl också tillbaka på fablernas värld? Väl? Ja ja, det gör det. Det går tillbaka på fabeln om björnen som skulle jaga bort en fluga från sin herres näsa. Men den tjänsten den slutade ju med att mannen dog av slaget. En riktig björntjänst. Och det här används ju ofta av folk som inte vet detta. De vet inte alls att en björntjänst det är, det är inte en bra tjänst. Utan det, då går det illa för den som man vill hjälpa. Ja, just det, precis. Ska vi ta ett eh, sista talesätt som vi har från vår egen tid. Mullimansgris. Ja, det är lite yngre än de föregående som vi har tagit uh, upp här. Mullig mansgris, vi hade väl båda hunnit bli... Ja, vi var inte unga längre än när vi första gången hörde det uttrycket. Jag det var typ början av 80-talet kanske eller något sånt ja, där. Ja, kanske Då, lite när, tidigare. Men, men ja, jag, äh, jag minns vi hade sådana på, på radion som vi tyckte var mulliga mansgriser. Ja, just det. <laughs> För det här är ju en översättning av engelskans Male Chauvinist Pig- och det var tidningen Expressen som eh, gjorde en omröstning. De lät eh, läsarna rösta vilken översättning av den här male chauvinist pig som var den bästa. Och eh, det förslag som vann, det var faktiskt eh, tidningens egen redaktör Bo Strömstedt som hade hittat på. Det var... Eh, Mullig mansgris och det hör till saken att det var bara kvinnor som fick rösta i den här omröstningen. Mycket bra tävling. Då var dagens ämne uttömt och eh, vi har producerat Folkminnespodden med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.